Сапунът, който подхлъзна България, една забравена екзекуция, забравена или умишлено покривана под килима на героични спомени за спасението на българските евреи, процесът от април 1943 г. наречен Сапунената афера, изпращана смърт чрез обесване двама братя Рафаел и Леон Арие. А тази реална история за процесите срещу така наречените еврейски спекуланти, поръчана от Берлин на българското е описана за пръв път в романа на, Ле, на, на Лея Коен Рафаел. Този роман ще бъде и своеобразен литературен повод за дискусията утре в Френския институт, но дискусията няма да е само за литература. Така казвам Добър ден сега на Лея Коен. Добър ден. Добър ден! Авторка на Романа Рафаел, но и депутат преди това да припомня в седмото Великонародно Народно събрание: посланник на България, в Белгия, Люксембург, Европейския съюз, НАТО, Швейцария и Лихтенщай, нали, не забравям нищо. <laughs> от тази дълга, Добре, дълга да. дипломатическа биография. А, нека да кажа, че творби от Коен са преведени на немски, испански, френски, английски, македонски, сръбски, испански и турски язик и да, и да кажа, да попитам: важен ли е този разговор. За миналото в едно толкова обръменено от насилие и тревоги настояще. Този разговор е, е, е изключително важен, но е много също важно как ще се води. И аз имам един основен принцип в моите книги и документални, и фикционални. Аз пиша в един жанр, жанр който се нарича докуфикшен, тоест обичам да използвам реални събития, върху които да се построи фабулата на един роман. Изключително важно, винаги съм смятала, в моите книги да се запази този баланс между Мрака и светлината. Защото мрака и светлината а, спят в едно легло. И защото и в историята, и в най-мрачната история, да кажем, това е един мрачен епизод, който споменахте за Леон и неговия племенник Рафаел, а, който е син на брата на Леон, осъдени и обесени в този процес. Защото в, и в тази история има също, както и в цялата история от 1940 до 1944 година, има моменти на, на много непрогледен мрак, но има моменти и на светлина. И романът е построен на Рафаел именно на такъв принцип, като той е в две части, като първата част, е частта на мрака, която разказва е, последната нощ преди обесването на е, двамата осъдени на Рафаел и Леона Рие. А втората част е, е, е версията на тяхната братовчетка Дидия Рие, е, която е, е, има един по-особен поглед върху събитията, защото тя е способна е, и поради много си женска психика и поради това, че а, е друга категория. А, тя е способна да види а, светлината, светлите фигури а, и светлите събития в а, тази история. А, и когато говорихме, между прочим, а, в момента а, дъщерята на Дидия Рее дойде специално от а, Далас а, със своя съпруг. А, а, това, е, това са Рини и Роджер Роджер а, Андерс а, за първи път в България след а, толкова години, за да види а, родните места, местата на събитията. Вчера ходихме в Самоко. Разбира се, Самоко в това да. ще ях да кажа, защото може би а, някои от нашите слушатели си дават сметка, че е една много, много интригуваща къща в. А, а, може би еврейския квартал, ако можем така да кажем, в Самоков има такъв? А, или не, не точно? там е друга и... историята. Това е... Арие. е а, а, това са, а, когато Арие са дошли тук в края на 18 век от Виена, те са се заселили в Самоков, защото Самоков е бил един светощ център. Mm -hmm, е. И там е имало и еврейска общност. Не, не е имало еврейска махала, просто mm -hmm. тя е имало еврейска общност, която е живяла много добре. Около хиляда души, Предсевете си за един мой. А най синагога. За чието спасява тази чудова на канал. Не, не, какво да, се синагогата, те са е построили. И те като идват това изключително богато семейство, което носят със себе си а, и много пари. А, и първото нещо, което правят, те са многобройни, построяват няколко прекрасни къщи. Тази, която сега е сарабската къща, е най-малката от тях. Mm -hmm. Другите, за съжаление, не са оживели. А, която сега е музей тя е. Вчера я посетихме, много беше прекрасно и включително за тези последни наследници на рода Рие, да видят този възрожденско-европейски стил, който е бил запазен и който е бил осъществен там по един прекрасен начин. И тези семейства, ария, си построили синагога. <съпросът> и това е въпросната <съпросът> синагога, построили училище, която... която сега общината се опитва да спаси. Та Искам да кажа, че по стъпките на тази история могат да се открият много прекрасни неща. И едно от тези прекрасни неща е историята на а, парфюмите. Историята на тази, на, на тази козметична компания. И всъщност така стигаме до френската връзка, нали така? Точно и този. Така съвсем, как да кажа, обоснован интерес от френска страна, ето и Френски институт да. сега, да отвори една такава дискусия, един разговор да, за миналото. Да, да отвори познанието за един епизод, който е много интересен и много важен и е, много е, плодотворен за времето си, защото е, е, трябва да се знае, че те имат и родствени връзки с Франция, е, фамилията Арие, е, и те стават е, собственици на една е, просперираща за времето е, компания Миньо Буше е, след Първата световна война, е, която е, произвежда пудрата Жермандре, продуктите Жермандре. Те взимат е, името Жермандре. Е, между прочим, Жермандре на български се превежда подъбниче. дъбниче. Това е едно много приятно цвете, което ресте в родопите, което като има лек аромат на малко на мента, малко на а, такъв а, горски чесън, а, а, но една миризма, която е била, а, станала модерна в а, а, началото на 19 век, когато а, с, а, с Арново, а, с тази нова вълна, а, тежките миризми на тежките парфюми започват а, малко да отстъпват място и дават място на а, една а, продукция, основана на флоралните аромати. И там идва, вероятно и българската роза и въпросното поддъбниче, което да, става част от... Българската роза има един друг и изключително важен елемент в тази история на сътрудничество между българска и френска парфюмерия, тъй като има един епизод. Продуктите на Жермандре и на семейство Арие имат не само така а, голямо разпространение във всички страни на Балканите. Те имат три фабрики. Една в София, една в Букуреш и една в Париж. А, не само разпространение на Балканите, но и в цяла Европа. И има една щастлива среща между а, Леон и Рафаел Арие на а, изложението в Париж 1937 година, когато те се запознават с господин Арман Петижон, който е основателем на фирмата Ланком. Uh, той работил преди това за друга фирма Coty и основава собствената фирма Ланком. И там те се срещат, обсъждат разни uh, такива козметични продукти. С Жерман Дре, Арие произвеждат червила. Това са червила, обаче, които нямат блясък. Това са... До този момент, до uh, 30-те години, червилата на жените са Матови. И господин Петижан казва, тези червила матови, устните на жената трябва да блестят, в тях трябва да има една, трябва да има сладост, трябва да има друго излъчване. И те са така доста смутени от този разговор, но като много добри бизнесмени и като. Решават да влязат в блясъка. В... Сега... Аз блясъка, Сега, тази и там близа много бляскава. И там близа, и там близа българската роза. Така. Защото те измислят а, тази формулата, как червилата да станат Глоус как да блестят. Да блестят. Да. Всичко това изглежда една бляскава индустриална история, която свързва България и Франция. И най-случайно дискусията утре за глава на българо-френската парфюмерия, делото. И изведнъж стигаме до ключовата думичка – съдбата на Рие. Да. Съдбата на Рие е да бъдат обесени т.е. те са осъдени на смърт чрез обесване в, от една съдебна система, на третата българска държава на практика. А, да, това се вписва в а, общата стратегия на преследването на евреите от този период и става точно в този момент, когато се извършват депортациите на евреите от присъединените а, земи, когато се извършва и на евреите, разпръскването им, прилагането в най-тежка форма на Закона за защита на нацията и това е в следствие на една поредица процеси а, срещу еврейски спекуланти. То представлява тъй наречени еврейски спекуланти. А, той е във връзка с една огромна пропагандна а, кампания, за да бъде по някакъв начин настроен не антисемитския български народ а, срещу а, своите еврейски а, съграждани. И за съжаление в тази кампания участва много активно правителството, участва българския цар, Борис Трети, който отказва помилване е, на е, Леони и Рафаела Рие. В края на краищата прокурорът им иска отнемане на имуществото и до животна пресъда, а пък съдът ги осъжда на смъртта. Тоест, да, съдът да, се Това указ... е просто една да абсолютно указ... преднамерена пресъда, но по също време осъждат на смърт и други еврейски индустриалци, на текстилни фабрики, на други. Царят отказва помилване и така тяхното обесване става на една знакова дата, 16 април, която е датата на атентата в а, а, църквата, от която царят се е спасил а, и датата на Търновската конституция. конституция да. Цар и парфюмерист, един драматичен сблъсък е под заглавието на вашия роман. Може ли на базата на тези документи, които вие включвате в романа си. А наистина има потрясаващи неща. Когато се говори за това имало ли е или не имало антисемитизъм в България, мисля, че задължително четиво е вашия роман, в който реконструирате и архива, до който сте се да. докоснали. Включително а неща като фабрики, еврейските фабрики, които трябва да произвеждат а, брошурата, Брушурата, с която да се се отпечатва нали, забраната за производство на стоки от еврейите. И документите по изселванията. И документите също по изселванията. На еврейската фабрика за хартия също, също са произведени там, сам Патак, където се данася комисарството по еврейските въпроси. Един от на... интригуващите моменти вътре а, е този сблъсък с реалността, който всъщност и част от участващите лица не могат да признаят. Бащата на Рафаел, Исак, който през цялото време смята дълго време смята. Да, те са много добри патриоти. Те обичат царството, обичат монархията, във. верни са на нея, борили са се за нея, участвали са в войните. Просто за тях това е едно голямо разочарование. Но тук има един голям сблъсък отново между светлината и мрака. Аз много държа това да стане ясно, защото от една страна има тази кампания, нали, антисемитска, която отвежда Леон и Рафаел Арие на Бесилото. Но от друга страна има цялата либерал, либерален български елит, който о, о, полага огромни усилия да ги спаси. А, това е и това трябва да се каже. Атанас Буров, банкерът, който е личен приятел на Исак Арие, бащата на Рафаел Арие, прави комитет. С този комитет а, а, те отиват, правят прошения, искат помилване. Ами а, тази среща на светият Синот, Словутата, която се състои на датата 16 април, т.е. денът на обесването с българския цар, е също по същата причина, за да искат милост за евреите и той да упражни правото си на, да ги помилва, което не се случва. Значи аз не, не преставам да споменавам тази крачка на Метрополит Стефан и на целият синод, които полагат огромни Усилия, включително в а, тази акция, ами на испанският дипломат а, Хулио Паленсия, който осиновява децата, тайно ги извежда от България, за да ги спаси децата на Леона. Във всички, всички случаи, тази, а, това съчетаване на то е ме между и, и Золото през цялото време. Добре, завършваме с а, буквално едно изречение. Тази история важна ли е днес? Тази история е много важна от две гледни точки. Първо, защото тя е вярна, тя е абсолютно доказана, тя доказва отношението на официалната българска държава към, към проблемите, които са свързани с евреите и тяхното преследване и от друга страна поставя на вярното място и изтъква огромната роля, която са играли унези светли фигури в тази история, които ние наричаме днес спасителите на българските евреи. Много благодаря на Лея Коен. А, нека да кажа, че дискусията утре с нея в Френския институт за българо-руфренската връзка в парфюмерията със сигурност а, ще бъде полезна за разбиране на процесите на осмисляне на историята и да направя прехода към следващия разговор, който предстои в ефир. Вече имаме връзка с Александър Леви, френски журналист, роден в България, който в момента работи за швейцарското издание Лютон. Преди това е бил журналист в Корея Интернационал, в Люмон. Също така, здравейте, Александър, чуваме ли се? Да, здравейте, здравейте. Нека да кажа, че а, търсим Александър, защото идеята ми беше първоначално да погледнем към а, тревожната история на проявите на антисемитизъм днес а, на територията на Европа и а, една, ед, ед, едно разкритие, свързано с... А, а, опит за поругаване на сгради свързани с еврейската общност в Париж от средата на май месец, за да разберем повече за това и дали има някаква връзка в... Това поругаване с България, както става ясно от публикации в френски медии, защото наистина голямата тревога е тревогата антисемитизъм, а тази тревога се случва и на фона на доста осложената ситуация в Близкия изток. след терористичния акт на Хамас срещу мирни граждани на Израел от 7 октомври миналата година и всичко, което последва този терористичен акт. А Алекс много малко ни е времето, което остана. Едва сега успяваме да влезем във връзка с вас. Какви са последните информации, до които имате вие достъп? Еми, е, е, това, което излиза от френската полиция като информация, че, е, е, вие сигурно си го чули и прочели в България, че има българска следа в е, последното скверняване или профанация, както се казва, това това е така наречената история с теб? За жалост, обаче, връзката а, наистина е по ръце или кръва ръце, които бяха нарисувани на. Да, сега чувате ли ми аз Да, обаче съм аз, във влак, да, се, се. А, аз се а, опасявам, че ако вие пътувате, може би връзката ще бъде такава с а, множество прекъсвания. А, има ли нещо ново от последните дни? Не, за съжаление нямаме добра връзка с Александър Леви, най-вероятно защото а, той се движи. Нека да кажа, че може би ще имаме шанса да продължим тази история и да я следим в развитие и в следващо предаване, а, но пък госпожа Лея Конен казва, че е наясно с а, историята наясно, в Франция? наясно до толкова, доколкото информацията излиза в големи количества в френските медии. Има един модус операндус, който е същият както с една профанация, която се случи преди два месеца, когато едни молдовци по нареждане на, на Москва, на ФСБ, профанираха същият начин улиците на Париж с... Uh, Такива uh, uh, с, да, да. с еврейски звезди. Uh, uh, по същият начин недействено и в случай, защото uh, е видно, че uh, изпълнителите и в следващия такт, за които е установено, че uh, са трима българи, uh, са били в същия хотел, uh, взели са същите превозни средства, uh, качили са се след това на същият автобус uh, за Брюксел. Тоест, една и съща организация е, организ... е, е е действала и в двата случая, което е твърде тъжно, но се случва. Това не трябва да се прави някакъв а, а, генерализиращ так който засяга българите и българската държава. Просто известно е, че в България също има руски проксита, които а, действат а, по нареждане на Москва. Ще е интересно наистина да видим, докъде стига това разкритие, а, но във всички случаи, а, аз се връщам на темата, по която ви поканих. Да. А, утре тази дискусия за френско-българските връзки през парфюмери, през съдбата на едно много известно, много голямо Семейство, семейство Арие от еврейската общност, което има една много злощастна съдба. И една много красива история. И една преди много това. красива история преди това, защото знаем, че а, спомена и доброто познаване на случилото се между двете световни войни, особено по времето на Втората световна война може да, да служи като урок за предотвратяване на опасни процеси. Извест. И да ни даде в известна смисъл и чувство за гордост, защото това, което те са направили, е част от българската парфюмерия. Много ви благодаря, Лея Коен. А с това слагаме точка и в днешното издание на Хоризонт Добъд, за което работихме в екип. Победа Лакова, звукорежисьор, Биляна Върбанова редактор. Дочуване и от мен, Ирина Недева. Останете още малко с музиката, която до 12. Избира Тетяна Иванова.